Jó reggelt! Boldog új évet! Boldog új évet. Um, Mi volt a mokkában? A mokkát hirdette engem, nem? Vagy minket nem itt? Ez volt már, hogy... hogy volt, én. rendben van, ez az én szakmai hiúságom. Figyeljen, hogyha ez nem lenne, akkor az azt jelenti. hogy... nem érdemes csinálni. Hát. Igen, igen. igen. Mi volt a mokkában? Hát Lánchíd, Alhíd, számladgyár leginkább, hát, ami most aktuális, sajnos, hogy ezt kell mondjam, hogy aktuális, de aktuális. Ugye, hogy csak hogy tudja mindenki, aki nem nézte a munkát, hogy, hogy ugye a Nemzeti Adóhivatal nyomozói az Alhídnál, tehát a Lánchíd felújítását végző cégnél házkutatást tartott a számladgyáros botrányi kapcsolatban, és ugye itt most akkor újra előjönnek azok a kérdések, amelyre már régóta vártuk a választ, hogy, hogy miért nem volt jó Karácsony Gergelynek az a közbeszerzési eljárás, amit még Talós István másodjára lefolytatott, mert az első eljárást már soknak tartotta a, a kivitelezési járat, ezért egy második eljárást is írtak, amely eredményes és aláírható szerződéssel zárult. Ezt a választások után Karácsony Gergely már nem írta alá. Máig nem tudom, hogy milyen indokkal nem írta alá. Majd kiírtak egy új közbeszerzést, amiben kisebb műszaki tartalommal, ám de 5 milliárd forinttal többe került a kivitelezés. És ugye megemelték 60 szorosára a fizetendő előleget, amik közel ugye 5 milliárd forint, tehát úgy fizettek, ki közel 5 milliárd forintot a kivitelezőnek, hogy még egyetlen egy tavart meg nem lazított. Jó, csak hát azzal mit kezdünk, hogy közben az AHIT ZRT cáfolja, hogy ezzel kapcsolatban történt volna ilyen, hiszen azt mondja, a nap tavaly novemberben végzett helyszíni ellenőrzést az AHIT ZRT-nél két külső cége kapcsolatos eljárás részeként, és így tovább, és így tovább. Tehát a kérdés az, hogy a lánci az most egy politikai székelykáposzta, én hosszú kihagyás után folytatom ezt, és ezek a kiadjások néha azt eredményezik, hogy az ember úgy e, e, abból a szokott kerékvágásból, ha egyáltalán van, olyan kizökken. És azon gondolkodik, hogy vajon tényleg azokról a dolgokról beszélgete a beszélgető partnereivel, amelyek a legfontosabbak. Ugye önmagam ellentmondásra vagyok akkor, amikor kommentárműsorokban megyek el, és azt mondom, hogy a műsorok veszik át a hírműsorok helyét, hiszen a részt veszek ezekben, akkor magam is szolgálom azt, hogy valójában a kommentárok váltják fel a híreket, ez a beszélgetés tipikusan nem egy kommentárműsor. A kérdés viszont az, hogy amiről beszélünk, az mennyire helytálló, vagy mennyire alkalmas arra, hogy valakire valami ilyesmit fröccsencsen rá, ami vagy igaz, vagy sem. Hogyha én lennék az nek a kommunikációs tanácsadója, olyan, mint ahogy nem vagyok, és valószínűleg nem is leszek, én is azt tanácsoltam volna, hogy valami hasonló mint adjanak ki. Én, én, én az oknyomozó riporteri vénára szeretnék egy kicsit most úgy apelálni, hogy vajon egy nemzeti adóhivatal nyomozói külső, két külső cég esetében miért tart, mondjuk jelen esetben az ahit drt nyomozást, ha csak nem van a kettő között valami kapcsolat. Lehet, hogy a számlagyáros cég számlai eljutottak és lekönyvelésre kerültek, onnan kifizetésre kerültek a cégbe. El sem egyébként, hogy milyen más érintettség lehet. Nem hiszem, hogy az volt, hogy a számlagyáros cég vezető és az Ahít vezérigazgatója közösen reggelített egyszer valahol, és akkor emiatt tartanak házkutatást. Tehát, ha valahol van egy számlagyáros nyomozás és az elére, ez akkor valami kapcsolatnak csak kell lennie. Ez majd kiderít. Hát, vagy van kapcsolat beleértve, hogy mindenki hat. El, és feltételes móddal fogalmaz, de a feltételes módot úgy használják, mintha kijelentő mód lenne a magyar nyelv, vagy megvan erőszakolva, vagy egy újabb igeidőjön jön létre, nézőpont kérdése, amire én döbbenten nézek, mert valójában ugye ez embe jut az a gyerekkori mondás, mely szerint rossz az, aki rosszra gondol, de most meg azt mondja a Wintermantel, hogy ne legyen ennyire naiv. Én örültem volna, hogy ha nem most, bár valószínűleg most nem fogunk a főpolgármestertől válaszokat kapni, de hanem mondjuk két évvel ezelőtt, vagy hát ugye 2020-ban volt, mert most már sok évvel ezelőtt, amikor nem írt alá a szerződést és új eljárást lefolytatásáról döntöttek, és 5 milliárd forinttal többek került kisebb műszaki tartalommal, hogy akkor kapjunk egy őszinte választ, hogy vajon miért nem volt jó az a szerződés, és miért nem volt jó az a többlet szerződés, írás, amit még az előtt lefolytatott. Fogalmam nincs, hogy kisáborúsa lesz szóba kerülve, vagy sem, mert most kivételesen egyáltalán nem biztos, hogy ugyanazok a témakörök lesznek érintve. Sajnálom, hogy erre akkor nem született válasz, ha nem született. Én csak arra gondolok, hogy ennek az egyfolytában való hangoztatása, minden szinten, szinte minden. Fogalmam sincs, hogy a dolog hamarabbi kiderülését szolgálja-e hozzátéve? Ugye itt van ez a, Buda, a baloldali budapesti városvezetés által lebonyított botrányos láncit beruházás, valamint az ex-ügyvéd Mór elleni nyomozás szállai összefuthattak, uh, akinek ugye a testvére az Amnesty International Magyarországnak a vezetője, én permanensen azon gondolkodom, hogyha van egy ilyen testvéri kapcsolat, akkor, hogyha abban az egyik testvér megbotlik, ha megbotlik, de most úgy tűnik, mintha megbotlana, az automatikusan eredményezi azt, hogy a másik testvérnek esetleg pont abból adódva, hogy az Amnesty International Magyarországon tölt be jelentős pozíciót, szintén buknia kell. Tehát ez úgy szintén úgy eszembe jut, mert úgy tűnik, hogy igény volna rá. Igen, de ezt hozta szóban nem én, tehát én nem is említettem az emlőször. Értem, de a Lánci gyanúsan felárazott és kiürített felújítására máig nincs magyarázat uh, cikkeiben ez a kettő rendszeresen együtt fordul elő. Na, én ezt nem mondom, hogy én nem olvastam én is ilyeneket, de a, én, én, én arról tudok foglalkozni és arra tudok reagálni, amit én... És hogyha elmondja 25 helyen a mukától kezdve a Mandineren át a magyar nemzeten keresztül a Pest is Rászokig, akkor... Ez mennyi ideig lesz egyébként a kisbíró által kidobolva? Amíg válasz nem születik, vagy amíg újabb téma nem jön? Vagy ez mennyi ideig tart, mert most már tart egy ideje? Hát amennyire leegyszerűsödött sajnos ebben a tekintetben a közélet, az el fog halni, Ugyanúgy, mint ahogy egyébként négy évvel ezelőtt. De tényleg leegyszerűsödött a közélet, vagy pedig ez egy ilyen... Um, tehát, hogy nem ez a valóság. Nem, a, a, én azt gondolom, hogy, hogy a, azzal a, de erről is rengeteget beszéltünk már, azzal a hihetetlen mennyiségű információ döntingel, azzal a hihetetlen sok csatornával, TikTok videó, Facebook, izé, Instagram bejegyzés, ilyen kommuniké, olyan izé, YouTube videó, annyi információ ömlik az emberekre, hogy, hogy elvesz nagyon, na, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok emberben elveszik az én. De nagyon jó jól nekünk én kettőnek is. szerintem egyebek között itt hétről hétre csütörtökönként az lenne a dolgunk, hogy ebből a lényegesebb dolgokkal, nem is a lényegesebbekkel, hanem a lényegesekkel foglalkozunk. Tehát én, attól. De, de hiába, de hiába, bocsánat, hogy vágok, hiába foglalkozunk, mi általunk lényegesnek ítél dologgal, hogyha egyébként e, a. Az átlag választópolgáit, semmiféle demonestáló nincsen benne, sem az átlagban, sem a választópolgában. Ha azt érzékeli, hogy mennyiségű információ érkezik hozzá, és az egyik azt állítja, hogy gyanús, hogy 5 milliárdan több lett és számadjáros nyomozásban érintettek, a másik meg azt mondja, hogy nincs itt semmi látnivaló, és akkor azt mondja, nekem szimpatikus karácsony, biztos igaza van. De ebben, ezt a kommunikációs szakemberek sugallhatják önnek, hiszen itt nem arról van szó, hogy mi a lényeges, hanem az, hogyha valamit gyakran sugalmaznak, az képesek az emberek elhinni. A Kejfej Jancsi váljon ki azon műsorok közül, ahol lennek a sugalmazásnak terepe van, és váljon azon csatornává, mint hogy a szándék az, eddig is az volt, hogy ebben erre minimálisan kell tekintettel lenni. Nyilvánvalóan nem lehet számításon kívül hagyni, de azért az életnek számtalan olyan területe maradt, ahol egyébként ezek a jelenségek nem tudnak betörni. Lehetséges persze, hogy egy emaltató beteg esetében az orvosnak azért nem kell ezzel foglalkoznia, mert az elaltatott beteg képtelen egyébként reagálni, de nagy valószínűséggel a helyi érzéstelenítésen ellátott beteg sem fog az operálóval, az operatőrrel a tekintetben vitatkozni, hogy most éppen mit csinál, és e tekintetben, ha magamat nem is betegnek, de őre mindenféleképpen orvostként szeretnék nézni úgy, mint akinek a mondataival és a kijelentéseivel érdemben lehet mit kezdeni. És én szeretnék ebben segíteni, akkor tegyünk föl kérdéseket, aztán vagy sor kerül rá, vagy nem kerül sorra, hogy valahol bal, ennek valaki utanná menjen. Miért kellett 60 szorosára megemelni a láncit kivitelezésénél a fizetendő előleget? Amíg talos Istvánféle kialkutott szerződésben mindössze 75 millió forintot, kellett volna a cégnek úgy, hogy egy csavar... Fogalmam is, de ennek mi a relevanciája? Tehát ez valamilyen pénzvesztéssel együtt jár? Tehát, hogy ez... Hát az, hogy, az, az, hogy egyébként a fővárosi önkormányzat, amely adóforintokból él, mindenféle munkanélvégzés nélkül odaad egy kivitelezést végző cégnek közel 5 milliárd forintot, Ahelyett, hogy egyébként már kitárgyalt, letárgyalt, aláírható szerződés volt arról, hogy ez mindössze ez az előleg csak 75 millió forint, arra valaki adjon már egy választ. Jó, rendben van, én megpróbálom záros határidőn belül kis Ambrussal ezeket a kérdéseket végigvenni, akkor ezek itt el fognak hangozni, és én onnantól kezdve ezzel, mint valami rágógumi, euh, gum nem fogok euh, foglalkozni, mert ez csak arra jó, hogy más dolgok elől elvegye az időt, különös tekintettel arra, hogyha ugyanazt elmondják Szor, akkor annak a sugalmazása az had de én a visszhanggal... Én, én, én értem. Jó, szerintem ezt... És itt, és itt jön be, hogy mi a fontos, mi nem a fontos. Tehát, hogyha 19-ben nincsen változás, akkor a Tarlós István féle szerződés aláírásra kerül, és a magasabb műszaki tartalommal olcsóbban... Jó, de most egy mikor történetről beszélünk? Ez 2020 februárja. Oké, de most 2024 januárja van. Tehát 2020 én... februárja óta nem tudunk. Én ezt értem, arra, hogy én én ezt értem, értem, értem. ha nem beszél rossz néven, annak idején uh, talán a 168 óra volt az, még Mester rákos idején, amelyik megírta, hogy Kaja Ibrahim, és akkor 118.235 napja nem tudjuk azt, hogy Kaja Ibrahim, Josip, Tot. Nem is értem, hogy hogy maradnak meg az emberben ezek a nevek. Nem szeretnék ezen tovább menni. Tehát azt szeretném önnek mondani, hogy értem, amit mond, megoldást kell keresni rá, de ides tovább 10 perc erről beszélünk. Miközben semmit nem mondtunk. Perc, Tehát 6 perc, percre legalább ugyanazt ragozzuk. Kíváncsi kíváncseszek, mi lesz a fontosabb téma, mint 5 milliárd forint közpénz, de várom Nem fontosabb azt értse meg, hogy ezek itt nem így, így vannak fontosság és rendben. Ha nem lett volna a napvizsgálat, akkor ön most ezzel nem jönne elő. Ha nem lenne ez a vígmóra, akkor nem jönne elő. Ezek olyanok, mint a réti gyomorból előjövő ö, falatkák, amelyeket újra és újra meg lehet beszélni. Ö, nem mondom feltétlenül, hogy valami helyet, de mindenféleképpen a 2024-es valóság megbeszélés helyett. Ön, mint közlekedési szakember, tud valamit kezdeni, azzal, amit a HVG írt meg, és ami a közlekedő tömegre vonatkozik. Egyébként annyira tetszik nekem, a HVG elírta, és közlekedő tömeg helyett közeledő tömeget ír, és azok, akik egyébként átveszik a hírt, azok mind közeledő tömegről írnak. Tehát ez valami egészen hihetetlen, hogy valaki, tehát ez a rettenetes, tehát azért és azt látszik, hogy az újságíró vagy én már nem is mondom újságíró, szakmai fölhívult, mint hogy a sport kommentátori szakmai is mint ahogy egyébként a tartalomgyártás is felhigult, erről utaltam az előbbi gondolatsoromnál is. Á, most még egyszer én megnézem ne hogy ilyen. Véle... Ez egyszerkeztő nincsen. Hogy én nem, nem, nem, nem tudom, hogy igaz az, nem mindenvezetett nem meg. De igen. Én is láttam, szemben valaki lehoz egy hírt, és utána. A, ú 86 helyen jelenik meg ugyanazzal a hamis, vagy téves, vagy, vagy, vagy elírt tartalommal. Igen, sajnos ez teljesen jellemző. Sehol nincs egy felelős szerkesztő, sehol nincs egy olvasós sehol nincs egy kontrollberakva, veszik át szinte automatizmusként. Igen, majd meg fogom. itt közeledő tömeg, itt van. Igen, hát... Um, és ha valaki közlekedik, akkor közeledik a céljához. Nem? Igen, igen abszurdum. Ehhez egyébként, ez nem az internetel van összefüggésben, ez az igényességgel van összefüggésben, mert az internet, a sajtó is ugyanazt veszi át, a nyomtatott sajtó, ha valaki nem korrigál. Igen, uh, nem, a, nem, a, nem a hálózatról, ezt vagy az internetről beszélek, hanem arról, hogy, hogy az, aki a, egyszer megírja a cikket, és már rosszul engedik ki, tehát ott, ott valaki megírja elkövető hibát, és nincs egy, legalább egy kontroll, Hallani, Jó, ezzel kapcsolatban egy nagyon rövid történetet engedjem meg, ami a közelmúltban történt meg. Üm, külföldön voltam, és ott olvastam Únodi György haláláról, aki a 7 het 7 het volt, és akivel nekem egy nagyon sajátos kapcsolatom volt, de erről itt most részletesen nem fogok beszélni. De tudni kell a történethez, hogy ismertük egymást, és ambivalens kapcsolat volt és talán a Telexen megjelent egy olyan részlet az életével kapcsolatban, ami a történelmi hűséget nem mutatta, és én képes voltam a szerzőt megkeresni e, Olaszországból, hogy hát ezzel valamit kéne kezdeni, mert ez a részlet nem igaz, aki köszönte is kiabította. E, ha nem lett volna meg az unod való speciális kapcsolat, nagy valószínűséggel nem tulajdonítottam volna akkor a jelentőséget annak, hogy e, e, ez 1991-ben egy uh, nem lehetett uh, az RTL külső munkatársa. Uh, egy olvasószerkesztő mindenhova kéne, lehetséges, hogy nagyobb lapokhoz kettő is. De maradjunk a hír lényegénél az, hogy január 19-től számos BKK járat ritkában indul, és erről egyébként a közlekedő tömeg ad hírt, és a BKK nem is tájékoztat, ennek van-e jelentősége vagy sem, illetőleg, hogy ha a hír eljutott önhöz, akkor mit szól hozzá? Kiegészítve e, azzal, hogy hogyan lesz változás, vagy hogyan áll be folyamatosan változás az első ajtós felszállással, vagy nál leszámítva a Rákóczi úton közlekedő buszokat e, levéve. Igen. Az előbb cinikusan kérdeztem, hogy mi lehet az a fontos téma, ami übereli az 5 milliárdot. Nem übereli, de vissza kell vonnom az agaraimat, úgymond, mert szerintem is, ez, ez, is egy, ez, egy, ez is egy legalább olyan fontos téma. Én szerintem a skandalum, hogy egy ilyen menetrendi változtatást úgymond sunyiba az éleple alatt akarnak véghez vinni, én is sajtóhírekből értesültem. Mi lehet a ok? Szerintem költségcsökkentés egészen egyszerűen. Tehát jó, nem látom, el az új érintett két, legalább két. Kérdez, kérdez. ön ért hozzá, egy ilyen, az mennyi spórolás? Tehát, hogy ezt érzékeltetni mindazok számára, akik követnek bennünket? Hát adott esetben, hogyha egy viszonylatról a menetrend átszervezésével egy buszt ki lehet venni, akkor annak az egy busznak a sofőrje, az amortizációja, az használata, az, az, az jelentős tétel tud lenni. mondom, még a részletes elemzésben nem tudtam bele, én tegnap este találkoztam ezzel az információval, hogy legalább kettő újpesti járat is érintett, a 220-as is és a 20-as express is érintett, de még a részletes elemzésben nem tudtam belefogni. De, de az, az, az hogy egyé, a mai világban, amikor, amikor online baleseti tájékoztató van, amikor elvileg, amikor elvileg a futárrendszeren keresztül, vagy most éppen nem tudom, hogy a utas rendszeren, hogy mikor érkezik a következő buszat, hát ilyen szinten percre pontosan lehet tájékoztatást kapni, hogy akkor egy ilyen menetrendi változásról előzetesen a politikumot sem tájékoztatják. Tehát az, az, az, az skandalumnak tartom, hogy hogy, hogy erről saját hatáskörben nem tudom egyébként, hogy mondjuk a kisabrústól meg lehet kérdezni, hogy ő tudott-e arról, hogy akkor csökkenteni és szüketeni fogják a menetrendeket, hogy, hogy erről ne legyen egy előzetes vita mert azt mondom, hogyha egy járatot hozzá kell igazítani egy vasúti menetrend változás miatt a csatlakozásra, az szerintem teljesen szakmai és, és, és céghatásköri kérdés. De az, hogyha ez egy átfogó a Budapest jelentős hálózatát érintő menetrendi változás arról, hogy ne legyen egy előzetes, legalább tájékoztatás, vagy beszélgetés, hogy akkor egy számítás, hogy akkor ez megéri e vagy nem éri meg ezt, ezt, ezt, ezt. Na, e, na ez az amikor ugye a fővárosi közgyűlés termébe ki van írva, hogy átlátható Budapest, meg igazságos Budapest, meg Budapest mindenki ezek a szlogenek, a gyakorlat pedig ez elengedtem volna ezt a mondatot, mert azért minden egyes negatívumhoz azt hozzáfűzni, hogy egyébként ez a megbízhatatlanságnak hogyan lesz a hordozója ha önt egyszer tévedésen kapom, vagy ön egyszer valamit nem pontosan úgy állít be, mint ahogy egyébként az a valóságban történik, én ilyen messze menő következtetéseket és ilyen mondatokat őről biztosan nem mondanék, mint amit ön egyébként szükségesnek lát a politikai ellenfeleiről. Én emlékszem még arra az időre, és itt ez nem a Demszki korszak dicsérete, de akkor a Város Bizottságban hosszú órákon keresztül vitatkoztunk a úgynevezett. Értem, ennyi, ennyi, ennyi, ennyi, ennyi, ami egyébként a menetrend. De, ennyi, Ennyi mart, mart. Elég. És azt hadd kérdezzem meg, hogy mi a véleménye az első ajtóról? Az első ajtóról beszéltünk már sokat. Sokat beszéltünk? Igen. Én indokoltnak tudom tartani bizonyos viszonylatokon, vagy bizonyos idő intervallumokban. Én ebben egyet kell, hogy értsenk mind a közeledő, közlekedő tömeggel. Mind pedig én olvastam Vitézi Dávidnak egy nyilatkozatát tekintetbe. a tekintetbe, Tehát itt, itt, itt én is úgy érzem, hogy a, az a bizonyos lónak az a bizonyos másik oldala esete van. Nem lehet a menetrendi pontosság és az üzenbiztonság kárára bevezetni ilyen típusú ellenőrzéseket, nem beszélve arról, hogy ugye az egy vita volt már korábban is, és ezt a, a gépjárművezetők is jelezték, hogy ők gépjárművezetői szerződést kötöttek. Nem tudom, hogy most már az újonnan fölvettek esetében beleveszik-e azt, hogy nekik jegyvizsgálói, jegyellenőri tevékenységét is kell végezni. De közben Ez, nem a... végeznek, hát az isten áldja meg, mindenki tudja, hogyha én felmutatom a személyigazolványomat, amit hál' Istennek, vagy sajnos megfelelő rész aláhúzandó, az életkoromból adódóan, valamint a hazai közlekedés, viszonyokból adódó, mármint egy bizonyos életkor fölött, ingyenesen használhatják az emberek Budapesten a tömegközlekedést. hát azt el nem olvassa onnan, ahol ő ül. Tehát azért ne csináljunk már a Krisztusból bohócot. Hát de ugyan, pontosan ugyanerről beszélek én is. Hát ez eddig is így. Csináljunk hat... úgy, hogy ellen... Ö, ö, nem, ez sem igaz, mert például... Ne féljét, amíg eddig, tett, amíg kevesebb busznál volt ellenőrzés, akkor se látta tehát ebben nincs Én mondom, hogy, hogy ebben megengedő tudok lenni. Én nekem személyes tapasztalatom van arról, hogy amikor ugye néha alapján azért nekem is kell használnom a közösségi közlekedést, és az első ajtónál szálltam föl, akkor mutattam a jegyet, és addig nem indult el a sokszor, amígben nem tettem érvényesíteni. Tehát, hogy, hogy Én, gyak én enné gyakrabban utazom közlekedéssel, vele még soha nem fordult el nem mondom azt, hogy ez a jellemző, de nem így zárom ki. Figyelj, hogy ez szóval bekövetkezik, egyet... akkor tényleg nem lehet betartani a menetrendet. Kül... Egészen biztos, és azért mondom, hogy ebben egyetértek a közlekedőtől meg a is, igen. De emögött szintén húzódhat az, hogy ilyen mértékben növekszik, ugye ar arra hivatkozik a BKK, hogy nagyobb lesz a biztonság. Jó, de ez, úristen, tehát ez, ez na, el, el, el, el, most nem kezdem el, ugyanaz, meg, megint megkapom a letorkollást, hogy miért jutok el hova, és milyen messzi következtetésekre. Ez a tipikus lózunk, a tipikus pótcselekvés, ez a tipikus, tipikus mutassuk föl, hogy csináltunk valamit, és akkor egyébként mitől lesz nagyobb a biztonság a buszon azért, mert egyébként... Nem tudom, a BKK... Vagy a, a, a, a BKK azt írta, hogy a Jó, tapasztalataik... Olvasni, Facebook kommentekre gondol, nem csak Facebook kommentekre, de vagy a BKK utaljon Facebook kommentekre, szerintem ez abszurdum. Tehát, hogyha ön utalna Facebook kommentekre, az épp annyira hiteltelen lenne számonra, mint hogyha a BKK, mert a Facebook kommentek azok nem arra valók, hogy egyébként az alapján az ember közvéleménykutatást készítsen. Oké, okay, az van itt, hogy nem csak, azt mutatják, de azt már nem írja meg a BKK, hogy mi van a Facebookon kívül. A utasok többsége kifejezetten pozitívan ítél meg az első ajtózást megnövekedett érzetről számolnak be, és sokaknak, aki becsületesen megveszi a bérletet, vagy igen, igenis számít, hogy az első ajtós felszállással kiszűrjük azokat, akik viszont nem veszik meg, hát engem, ha megkérdeztek volna, én biztos nem ezt válaszoltam volna, de engem nem kérdezett meg senki. Igen, de én itt vagyok, melyem, és akkor megint beszélhetünk az újságíró társadalomról, és valaki, bárki, de beleértem mondjuk a magyar nemzetet és a népszabát is, csak mindegy. Föltette a kérdést akkor a BKK-nak, hogy legyenek kedvesek már megmutatni, melyik céggel, mennyi pénzért, milyen kutatást, tegyék már közé a részletes Így. eredmények. Így. Mert én, én is tudok írni, hogy arról számoltak. Még igen, három buszvezetet megkérdeztünk, hogy két néni azt mondta, hogy neki ez jobban tetszik, és akkor már le is. Jó, de azt azért önnek el elszer szeretném mondani, hogy a magyar nemzettel kapcsolatban viszonylag kisebb tapasztalatom van, de a népszavával kapcsolatban azért elmondhatom, hogy az ottani újságírók szorgalmával olyan nagy probléma nincsen. A válaszadók szorgalma, független, hogy ez a BKK-t vagy más széget érinti, az abban már azért tudnék... Próbáltam hirtelen két ellen. De igaza volt, de nem, nem, nem, nem, nem, nem. Én csak azt mondom, hogy a válaszadóknak a felelőssége az, az mérsékelt. Hozzátéve, hogy amit a Vitézi mond, akit szintén megkerestem, hogyha eldöntötte, hogy indul, akkor szívesen veszem itt a portfóliumban, azt mondja, és teljesen igaz a azt írja, hétköznap 20 órakor számos érintett volalom forgalom ennél jóval nagyobb, ez pedig lassítani fogja a közlekedés, másrészt a rendszer egyre követhetetlenebbé válik az utasok számára, főleg, hogy a végállomásokról 20 óra után induló járatokra vonatkozik csak, utas legyen a talpán, aki 20 óra 25-kor tudni fogja, hogy mi az elvárás épp az adott járaton, ennyit ez nem ér, hozzátéve, hogy a biztonsági őrök visszahozatalával lehetne a biztonsági érzetet növelni, um, nem kevesen a hozzám közelállók közül belétve a lányomat számolnak arról be, hogy nincs biztonságérzetük tömegközlekedésen, de hogy a buszokon, villamosokon, trolibuszokon jelentős mennyiségű biztonsági őr legyen, az szintén arra lenne való, hogy külföldön így hirdessük magunkat, mert abban lenne valami egészen elrettentő. Különös tekintettel arra, hogy külföldön járva én hasonlót nem tapasztalok, de lényegtelen, ha lenne hasonló, annak se örülnék, de nem szeretném, hogyha biztonsági őrök lennének a tövegközlekedésen. Hát eleve az, hogy ha ennek az igénye már fölmerül, az, az is szomorú, igen. Igen, a közlekedő eszköz, az közlekedésre van. Igen, és egyébként, hogyha nincs közbiztonság a buszon, akkor mérlenek közbiztonság az utcán vagy a Tehát igen, ez, ez, ez... Találtam önnek egy mazsolát. Na. Kevésbé szerettem a mazsolát. Jaj, ne! <sítható> <sítható> Arról beszóltam, hogy fontos dolgokról beszéltünk. <sítható> De bocsánat, tiszteljük, tiszteljük meg a hallgatók a Szalma De, Botond, egykori újpesti Kád... Jó, csak van egy pillanatra. Szalma Botond, és azt se hogy nézők és rádióhallgatók, illetve hát... De ugye rá, ha rádióhallgatók már réges-régen nem. Öm, Hozzátéve, hogy hát belegondol abba, hogy ugye a felmérések, az NMH felmérései azt mutatják, hogy egy millió tévénéző tűnt el, és az ATV és a Hír TV nézői azok 65 pluszosak, tehát azért ha az ebben ebbe belegondol, valami elképesztő, hogy az elmúlt néhány évben a tömegkommunikáció, az információ átadásnak a technológiája, és az, ahogy az emberek befogadják az ezekkel kapcsolatos műsorokat, híradásokat mennyire megváltozott. Igen, és, és jön fel most egy olyan generáció, amelyik szinte nulla tévét néz. Tehát látom a 18-as fiamat, aki nulla perc televíziót néz, és látom a lányomat, aki most még néz egy kicsit, mert van egy kettő olyan dolog, amit az anyjával együtt közösen ő, úgy nézegetnek, stb. De, de, de mondom, a fiam nulla perc televízió. Ami számomra az egyik legmegdöbbentőbb, az egyébként az egyidejűségnek a számításon kívül hagyása. Ugye, mi nézőink és hallgatóink is közben lesznek. Ugye, ha én most azt mondanám, hogy történt valami a 32-esek terén, az órákkal később ö, lenne köztudat, miközben egyebek között arról azért is beszélnék róla, Ugye az azonnali cselekvés, ha annak éppen tere van, az bekövetkezhessen, és az már egy délutáni néző vagy hallgató számára ö, teljesen irreleváns. Ö, tehát, és maga a Kejfej Jáncsik közösség, Ezege is teljesen megváltozott. Tehát van mondjuk egy 20 es nézettségű műsor, ami a Kejfejlancsi esetében azért már egy becsületes szám, és az elmúlt időben nem egy műsor ment 15-20 ezer néző fölé vagy közé. Annak az egyidejű nézettsége az ezret nem méri el. Igen, igen. Ez az önáltal említett kommentárműsorban, amiben volt, abból is ugye ilyen részleteket tesznek már én nem is tudom, hogy a... Ittokra vagy a Facebookban, a Reels stb. Én ott láttam, találkoztam a véleményével, hogy mennyire... Kíváncsi is vagy mennyire akart most, nem, nem tudom, Billgét, vagy Zuckerbe. Igen, nem Igen, azt mondom én is, hogy valamikor jóval később napokban. Könyörgöm, hogyha ön az... egyébként valamihez ért, akkor ne, hogy már valaki elmondja egy kommentárműsorban azt, amit vagy ön mond el. Tehát, vagy igazából, de van egy csomó dolog, amit csak ön tud elmondani. Itt van tehát Szalma Botond, aki azért érdekes számomra, mert a pálya érdekes. Tehát, hogy hogyan jut el a fővárosi KDMP-től Márkizai kabinet főnökségéig bele értve, hogy ő azt mennyire rossz néven vette, hogy 2014-ben ugye önt indították, ő ön nyert is, és ők bele se egyeztek, hogy a KDNP logóját használhassa ön, illetve a Fidesz a 2014-es választásoknál. Ez, ez, ez a látja, hogy, hogy, hogy most ő mondott valamit, én már itt ezt kvázi tényként említi föl, ez nem igaz, hát hogy nem szerepelhetett volna a választási papíron a KDNP logója, hogyha egyébként nem lett volna a KDNP elnökétől erre írásos engedély hogy Szalma Botond ezzel nem értett egyet és budapesti elnökként szembe akart menni az országos elnökével az az ő személyes problémája, de most ebből ne csináljunk, ne csináljunk már, szorított. Mindegy. De mit szól ez a pályai -hez? Nem. Abban maradtunk az elején, hogy próbáljunk fontos dolgokról beszélni, szerintem ez egyáltalán nem fontos, és nyilván nekem személyes érintettségem van. Én 2014-ben mondhatné azt, hogy legyőztem őt is, mert ugye elindult és Direkt, én, bocsánat mondhatom ezt, véleményem van, direkt ártó szándékkal, a keresztbe tevés szándékával indult el e, jelöltként azért, hogy megakadályozza, hogy én 14-ben e, újra polgármester e, lehessek, esélye nem volt arra, hogy nyerjen, kifejezetten arról szólt az egész, hogy ártson, innentől kezdve az én személyes viszonylásom hozzá, nem túl pozitív, ezért tudnék. Nekem van személyes véleményem erről az egészől személyleírással, vagy jellemleírással, és egésztől együtt, de nem tartanám euh, méltónak, hozzám méltónak, hogyha én erről beszélnék. Nem, nem tartom egy, egy, egy. egy nem a jobb emberek közül sorolom, de, de ennyit. Ami az ön e, Újpest hűségét, most fociról beszélek, ami az ön Fidesz e, KDNP, de Fidesz e, tagságú e, hűségét illeti, az e, ön azt feltételezi, és azért mondom, hogy feltételezi, hiszen már csak a halála után lehetne erről tényként beszélni, hogy ön élete végéig Újpest drukker maradt, beleért, vagy ha nem lesz Újpest drucker, akkor nem fog másnak e, szurkolni, e, Illetőleg végig e, a Fidesz színe lesz. Belejött, hogyha egyszer szakításra kerülne bármilyen okból sor a fidesz akkor más pár színeihez önt nem lehetne társítani erről. Ma 2024. január 18-án meg van győződvő? Ö Mind a kettőre van válaszom. Abban az esetben tudom, el, tehát hogy én, ha jelenállásban vagyunk, akkor soha más magyar klubcsapatnak nem fogok tudni szurkolni, mint az Újpestnek. Ez alól egyetlen egy kivétel van, ha olyan szerencsés helyzetben kerülök, hogy egyszer egy saját csapatot tudok fölépíteni, létrehozni, amely szintén a Nemzeti Bajnokságban szerepel. Az Újpest hűségem akkor sem Szűnne meg, de ettől még, a, a, ettől még a, nyilván, ha az ember e, kerül egy olyan helyzetbe, hogy létrehozhatja. Ez a bakancs listára, rajta van? E, nincsen, nincsen, nincsen. E, e, a hazai viszonyokat tekintve is, amely nem egy nagy költségvetésű, egy hazai klub. E, de, hogy mondjam, persze, nyilván, ha az ember megnyeri a, a, a Lotto akkor sem képes arra, vagy tud képes lenni arra, hogy, hogy egy ilyet létrehozom. Tehát én a bakancs listámra próbálok... De az eurólotta az most lett. A másik kérdés pedig ugye a, a Fidesz volt. Én nem látom jelen pillanatban, hogy nekem el kellene hagyni ezt a közösséget, de az egészen biztos, hogyha bármilyen okból fejlőleg nekem ezt a közösséget el kell hagyni, akkor én más ilyen formációhoz nem nagyon hiszem, hogy, hogy, hogy csatlakozni. Végül, de nem utolsó sorban azt árulja el nekem, hogy mit gondol erről a Budapest bérletről, tehát mi lesz a sorsa az agglomerációnak és a Budapesten élőknek e tekintetben. Ez március 1-ig úgy tűnik, hogy biztosított, most éppen erről kevesebb szó esik, de ez nagyon sokakat zsebbevágóan érint, nagyjából másfél hónap van, még március 1-ig. látja -e a folyamatot? Most erről részletesen nem fogunk beszélni, csak nem szerettem volna kihagyni. Megint Kerülhetünk abba a helyzetbe, hogy le leszek torkolva. Én azt gondolom, hogy nagyon súlyos hibát követett el a főváros vezetése, akkor, amikor elaludt, és a, az év végén, tavaly év végén lejáró szerződést, amelyben egyébként nagyon komoly jogosítványok voltak biztosítva a főváros számára, ezt hagyták elúszni. Az, hogy december 20-án egy indexcikből kell e, megtudnunk azt, hogy e, hogy a két fél, a főváros és a minisztérium nem jutott olyan egyességre, ami alapján ez a szerződés meghosszabbításra kerüljön, az én nonszensznek tartom. Tehát eh, akkor, amikor egy olyan főpolgármesterünk van, aki eh, három fűszál keresztbe fekszik, azt is kiteszi a Facebookra, eh, és egyébként az ő nagy dilemmáiról és problémáiról rendszeresen tájékoztatást ad, hogyha ha őt. Eh, én ezt értem. tüntethetik föl, hogy ő a kormány. Ennek mi lesz a, a, a harminje? Nem tudom, ugye nagyon súlyos következménye is lehet, mert ha nincsen megállapodás, akkor ugye tényleg visszalépünk húsz évet, de lehet, hogy még egy kicsit többet is az időben, ami egyáltalán nem tesz jót, és nem előre megyünk, ami valóban egy, egy, egy ilyen agglomerációs közlekedésszervezést, egységes tarifa és bérletrendszert igényelne. Nem, nem tudom... Az, hogy ugye Lázár miniszter úr tett egy ajánlatot, ami, ami, ami tényleg egy, egy rendkívül leegyszerűsített és jól értelmezhető javaslat mögötte, nyilván kellenek, hogy legyenek majd megállapodások, szerződések, és nyilván ugye nagyon hamar rávágta a választ a a főpolgármester szerintem azért ismert, hogy, hogy valamilyen neki kiéreznie kell, hogy itt nagyon-nagyon hibáztak, és hogy ebben a helyzetben nem mondhatta azt, hogy nem, de nem is mondhatta azt, hogy igen, hanem majd meglátjuk, meg nem tudom én. Jelen pillanatban én, mint fővárosi frakcióvezető, a főváros vezetésétől semmilyen típusú tájékoztatást nem kapok, azzal kapcsolatban, hogy mi az álláspont. Én felügyelőbizottsági tagként csak annyi információt kaptam, amennyit én megköveteltem még ugye az év elején, amikor kiderült, hogy itt bulasztás volt, hogy akkor milyen levelezések voltak, azt én, mint felügyelőbizottsági tag megkaptam, de abból a jövőre nézve előremutató információkat én nem tudtam leszűrni. Sajnos! Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, a jövő héten folytatjuk. Így legyen további szép napot mindenkinek! Önnek is. Önök Wintermantel Zsoltot hallották, aki a fővárosi Közgyűlés fidesz -KDNP frakció vezetője. Most pedig következzék a Városlaget Zrt-vel való együttműködés keretében támogatott tartalom, tüntessük fel. A Szabó Andrással készült sorozat első része, ezt önök egyszer már láthatták, technikai okokból ismét elővette a Kejfejlenség különös tekintettel arra, hogy most egymás követő három csütörtökön a Szabó Andrással készült beszélgetés három részét fogják egymás után látni. Szabó Andrásról annyit érdemes tudni, hogy 1947-ben született a Rezonátor Kft. alapítója és tulajdonosa 1970 és 1974 között a Bánkidonát Gépipari Műszaki Főiskola üzemmérnöki diplomája 82-ben volt először. Németországban, akkor még az NDK-ban, Hegesztő hegesztőmérnöki szakdiplomát szerzett. 69 és 74 között a Csepel Vas és Félművek tervezőintézet tervezője, 74 és 84 között a Begyébszer fejlesztési tervezési főosztályvezetője, 84 és 89 között Karcsai Dózsa MGTS kereskedelmi és vállalkozás igazgatóságának igazgatója, 89 alapítja meg a Rezonátor Kft-t, 1999 és 2000 között az Autoker Holdingerti igazgatósági elnöke, 2002 és 2010 között a Gyesev ZRT elnöke, és akkor a társadalmi szerepvállalásáról itt még nem esett szó. Itt a resort villáról, illetve a kapcsán készült a beszélgetés, valamint a vilában lévő zsolnai kiállításról, amely sajátos együttműködés keretében látogatható, részint a villa, részint a villapark, illetőleg a zsolnai kiállítás a Városliget ZRT projecten belül. Most következzék az a beszélgetés, amelyben Szabó András az ingatlan együttest mutatta be a Kejfejancsi stábjának, amely változatlanul két főből áll,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 Szabó Andrásról a gyűjtőről a következő szöveget jeleníti meg saját maga. Természetesen nem egyes első szemében. Szabó András vállalkozó és műgyűjtő, aki több évtizede gyűjt zsolnai kerámélyákat, valamint képzőművészeti alkotásokat. A mérnökvészettségű vállalkozó sosem riadt vissza a kockázatokat rejtő, és változatosnál változatosan feladatoktól.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 mert a II. világháborúban bombatalálat érte, és egy ilyen lebutított jugendstilbal lett hozva. És akkor, amikor megvettem és, és szembesültem azzal, hogy ez milyen volt, akkor határoztam el, hogy megpróbálom visszaállítani az eredeti állapotot.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 a játékkártyagyár és offset nyomda ült itt. Ugye a szomszéd épületben volt a nyomda, ebbe az épületben pedig a kereskedelmi rész. Milyen állapotó volt? Ö, ez egy, ahogy az előbb említettem, rembe volt így kívülről, tehát egy konszolidált állapotú dolog volt, egy ilyen, egy ilyen mutató ö, ö, szép épület volt, de hát nem ez a vangasztikus... is kérdezheted? Nem, nem, nem.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 Tulajdonképpen annak a homlokzatnak az alapján szerettem bele ebbe az épületbe, és amikor ez a ö, ingatlancsere létrejött a Duna TV-vel, akkor, akkor végül is én az Ávének a portfóliójából tudtam választani. Hát azért választottam ezt, mert, mert ez az épület nekem nagyon tetszett. Beleásta magát, vagy hogyan sikerült visszaterni a fényképre?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 De viszont innen láttuk ugye a külső homlokzatot, innen láttuk meg a, a kerítést. A kerítést ugye felújítottuk, és lehet látni, hogy milyen szépen és, és az eredeti elképzeléseknek megfelelően, persze de ki kellett alakítani egy személybe, járót, meg egy kocsi de igyekeztünk csupa olyan elemmel dolgozni, hogy itt is a képeken láttuk. Nagyon érdekes volt, hogy, hogy nem volt már szinte egy vagy két darab mákvirágdísz, meg napraforgódísz, azt leszettem, és odaadtam három kovácsmesternek, mesternek, hogy, hogy készítsenek mintát, és amelyik a legjobb volt, azzal kötöttem szerződést. Tehát szoktál mondani, hogy pénzparipát, fegyvert időt nem sajnál. Nem, nem, ezt nagyon szerettem volna, hogy nagyon szépen megcsinálni.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 a stúdiója, építészstúdiója, stúdiója is, de aztán ez kinőtte, és hátulra építette egy másik villaépületet, ami aztán később a további építészeti stúdiónak adott helyet. Ez az épület, amit itt balra láttunk, ez a Fasori ház.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 És fönt pedig egy, egy fotóműhely volt, mögé pedig épített egy nyomdát, ez volt az első magyar képes lapnyomda. De ugye azt jól érzem, ha rosszul is fogalmazom, hogy ebben az épületben önnek nem volt akkora fantázia, mint ebben. Így van.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 egészítve, hát létrehoztó. a szobrokinek a kezemunkáját Hát az egyik megyesi Ferencnek, itt az a táncoró lány, mm -hmm. ebből, ebből egy pár darabban én már találkoztam. A többi pedig szerb, ma is élő művésznek a munkái.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 Ez a, ez a rész, ez Igen. később a, a második világháború után lett hozzáépítve, Igen. és a játékkártya járás, nyomda dolgozott Tehát benne. Ez volt a, a, a összé, azért választottuk hogy színbe is le, hogy ez volt, amit a köz Aha. megépített, és a mögötte lévő rész pedig az, amit a nyomda. De nézzük meg belül, mert érdemes bekukkantani. Az épület séta, az ezt, is, ezt így is érint. Így érdi az épület séta. Most ugye van egy olyan programunk, ahol a Kösznek a, a fotóit mutatjuk be. És e, elsősorban azokat a fotókat, ami, ez, ami a Zsolnaihoz köze van. Itt lehet látni Kröszről, Krösz családról fotókat, és itt pedig végig azokat a felvételeket, amiket a Krösz készített uh -huh. egészen hátra. Ugye van olyan épület ami bevisz a, a Körösi villába, és van olyan, ami külső. Ami külső, illetve ide a Krösz hoz be, ahol meg lehet nézni azt, hogy, hogy annak idején a, a Zsolnai Ugye, aki pirogránított, használt, és ez a harmadik kitüntetett terméke a, és szabadalma a zsolnainak, az amit az épületkerámiáknál, díszítő elemeknél használt. Szándékosan nem kérdeztem árakat, maga a gyűjtemény, ami ott fönt van az egész Cusamen, az körülbelül egy mekkora érték?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 Hát ezt kívülről rendben kellett hozni ezzel a... De ez, ilyen, de ez ilyen volt? Ilyen volt az épület, Erről csak volt meg kellett... Vagy ez nem, érte, nem, ez de... ilyen volt, ez nem, nem ment tönkre. Tehát ez nem kapott tehát ez találatot. Itt csak ki kellett javítani az egészet. És akkor, ugye itt hátul kialakítottunk egy ilyen nagyon szép parkoló részt. Talán még ezt megmutatom, mint érdekességet, hogy...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 virágba borul, mert ezt még a Krösz gyűjt, a Krösz ültett ezt az akácot ide. Tessék megnézni, hogy ez milyen Ez építettük hozzá, hogy ezt az egész alátámasztó szerkezetet, hogy életbe maradja. Hát azért ez is száz valahány éves, 130 éves, ez a én nem tudom, hogy a ezt nézni, az mennyire fogja ezt az egészet érdekesnek találni. Én nagyon élveztem az idegen vezetését, és köszönöm. Köszönöm én is az érdeklődést. 8 óra 31 perc van. A szabondrással készült sorozat, három részes sorozat első részét látták, a második részét a jövő héten csütörtökön, a harmadik részét pedig két hét múlva csütörtökön látják, majd támogatott tartalmat láttak. 8 óra 31 perctől ez kizárólag az élőben, a műsort élőben követők számára bír információval, kis Ambrus általános főpolgármester helyettes. A Kejfely vendége, 8 óra 32 perc van. A kérdés az, hogy különböző információ morzsákkal én itt most előálljak-e. Annyiban előállok két dolgokkal kapcsolatban, Három dologgal kapcsolatban osztanék meg információt. Egyrészt a Facebookon meghirdettem a nagyon messziről jött ember minimál változatát abban a reményben, hogy legalább négy ember jelentkezik. A nagyon messziről jött ember azzal foglalkozik, az én vagyok a nagyon messziről jött ember, hogy tájkozatlan, de nem hülye beszélje a nyelvet, de nincs tisztában az ország történelmében. Itt van, olvassa az újságokat, hallgatja az embereket és különböző jelenségekről hall, ezekre kérdez vissza, de úgy, hogy evidenciákat bont fel, a Kurtás Andrással még nem beszéltük meg a díszletet, és semmit sem beszéltünk meg, de előbb annak a négy embernek kellene lennie, de minimum háromnak, de inkább négynek, akikkel ez a beszélgetés lebonyolítható. Ez felvételről történik, arccal és hanggal, akik vállalják azt, hogy nagyjából egy óra időtartamban hajlandóak beszélgetni egy olyan témáról, amit a helyszínen tudnak meg, és az azzal kapcsolatos ismeretanyúkat. Ami van a fejükben, osztják meg nézőkkel, hallgatókkal, úgy, hogy ez közben nem egy kvízműsor, az ember nem bukik le, uh, ugyanakkor vállalnia kell a rögtönzés kockázatát. Jelentkezni a döröpont, fiala Janos Kukac, gmail.com e-mail címelet, és név, telefonszám. Akkor kivész, András? Uh, erre volna szükség. A másik információ, hogy február elsőjén és másodikán, az csütörtök és péntek, nem lesz élő lebonyolítású Kejfej A harmadik információ pedig az, hogy holnap nem lesz Filippov Gábor, hogy a jövő héten se lesz és két hét múlva se lesz. Navrasis Tibor 7 óra 32 perctől, 8 óra 4 perctől Nemes Gábor, nem, 8 óra 4 perctől Horváth Csaba, zugló polgármestere, és visszatér a csapathoz 8 óra 31 perctől, péntekenként Nemes Gábor, aki nagyjából 9 óráig fog tájékoztatni bennünket külpolitikai eseményekről. Most pedig a stúdióban vagyunk, várva kis Ambrus, aki már csöngetett, ami azt jelenti, hogy rövidesen itt lesz a, hát a stúdióban. Jó reggelt, boldogú évet! Mély tiszteltem. Én az idősebb, úgyhogy nyújthatok kezet. Aha. És ez már így is marad. Jó. Szóval is tett el az elkövetkezendő nagyjából 4 fél hónapban, június 9-ig, eh, én azt feltételezem, bár eléggé kiestem a hétköznap menetéből, hogy továbbra se fogunk téma nélkül maradni. Hát úgy néz ki. À, nem így terveztem, de ahhoz, hogy érdemben előre jussunk, Válaszoljon három kérdésre, egy ilyen szíves. Ez nem egy kvizműsor, tehát nem. Oké, okay. mert ha az elsőnök kiesek, akkor ugye végig az adásnak. Ne, ha maga hozzá lehet Hogy amikor én ezt a szakmát, ha egyáltalán ez egy szakmát elkezdtem, akkor az egy minden szempontból más világ volt ahhoz, hogy az ember ne kommentárokkal és különböző agytöröztök által felvetett témákkal kelljen, hogy foglalkozzon ennek érdekében. Felteszem a kérdéseket, amelyeket nem én tettem fel, hanem Winter mondta Zsolt, hogy ezeket ő tette -e föl, vagy számára is segítettek a kérdés feltevésben. Egyre megy. Így kezdjük 2024-et. Véletlene, hogy az Na, nem itt kezdődik. Korábban az index is megírta a Mandiner értesülései alapján, hogy a magyar építőipar meghatározó szereplőjénél a láncít felújítását is végző Áhíd Zrt-nél tartott házkutatás múlt év végén a nyomozó hatóság. A kormánypárti politikus, nevezetesen Mantel Zsolt, aki a Fidesz-KDNP frakcióvezetője a fővárosi közgyűlésben, több kérdés is intézett a városvezetéshez. Ön ma 18-án még főpolgármester helyettes, ugye? Tehát igen. jelent. Első kérdés. Véletlen, hogy az a cég érintett a számladjáros botrányban, amelyért kardoskodott, hogy felújítsa a láncidat? Erre ugye Elvileg karácsony Gergelynek kéne válaszolnia, de ő hiányában az a kérdés, hogy ön erre tud-e akar-e válaszolni. Még egyszer. Véletlen, hogy az a cég érintett a számladjáros botrányban, amelyért kardoskodott, hogy felújítsa a láncidat. Szemértem a kérdés, mert ez kardoskodott. Ugye ez egy közbeszerzés keretében lett kiválasztva egy cég aki megnyerte a felújítást. Közbeszerzésen ő tette a legolcsóbb ajánlatot, hiszen úgy szoktak nyerni a közbeszerzésen. Mint ahogy a kérdésben is szerepelt, a láncít felújítását is végző cégről van szó, és ebből következően még sok más beruházást is ez a cég végzett. Ebből következően, hogy Miközben ennek a lánchid ezt továbbra sem értem, azon kívül, hogy persze értem, értelmi politikai szezon kell kezdődött, és akkor valójában meg kell próbálni összekötni. Ugye fontos, hogy azért ettől bárki bármit mond a Lánchidnak a felújítására mi kevesebb pénzt költöttünk, mint amit Tarlós István ideje alatt ajánlatot kapott erre a városvezetés. Ez egy fontos alapállítás. De véletlen, hogy a cég érintett a számlagyáros botványban, vagy erre nem tud válaszolni. Ugye, Dolgot. Ez a cég nem a főváros önkormányzat cége, ezért, hogy ellene bármi folyik-e, azt mi is csak a sajtóból tudjuk. És hogyha jól értem, a sajtósá azt mondta, hogy a nyúzoltóságú se azt mondta, hogy ennek köze van a hithoz, Tehát a lánchit felújítását is Igen. végző cégről van Igen. szó, mint ahogy az M0-as híd felújítását is ez a cég végezte. Második kérdés. Véletlene, hogy 5 milliárd forinttal többe került a munkálatok, miközben kisebb műszaki tartalommal adták át a hidat? Megint nem értem, tehát hogy a van előttünk két szerződés. Az első szerződés az még Talós István idejében tárgyalták ki, a második szerződést az pedig a mi időnkben érkezett. Ami a Talós István idejében lévő szerződés az. Nagyobb volt az összeg, még meg, meg kisebb az összeg. Tehát mi, hogyha aláírtuk volna, vagy aláírtam volna a városvezetés az akkori, vagy majd megörökölve a miénk, a korábbi szerződésük többet költöttünk róla rá nominálisan. Ezért nem értem az öt milliárd mihez képest, de, de furcsa ez a volt. Ugye ezt egy állandó mantrája a, a Fidesznek, ezt időnként előveszik, és akkor sem értettem ezeket az összehasonlításokat a, a dologba, de, de hogy én azt hittem, hogy utána a ide elkészül, és látják, hogy a láncidei láncid lett, és rá mérlek, hogy tényleg láncid, amin át lehet menni, akkor ez a vita végre lekerült. Én mentételezem, hogy a NAV vizsgálat tette. Azt ami tette. hozzá, nem mondom, nem a láncidak... Érintő, de nem véletlene, van. hogy a 60-szoros előleg fedezi azt az összeget, amivel többek került a Lánchit felújítása? Ez nem tudom, hogy a 60 szoros előleg, ez őszintén szóval ilyen mélységében én nem ismerem a, ezek szerint, mint ahogy szemben a, a szerződést, hogy akkor milyen e, előleg fizetés volt a dologból. Ugye azért az előleg az azt jelenti, nem tudom mekkora mértékű volt, hogy azt biztosították a finanszírozás elején, majd egyébként ezt lelaktak vázi az építkezés során a cég. Tehát arról van szó, hogy egyébként ez a pénz ez pluszba járna neki. Nem, de a kérdés az, hogy eznek volt-e valamilyen oka, illetve mi oka volt. Tehát, hogy amikor egy közbeszerzést kír valaki, akkor nyilván nem tudja, hogy mi a végén az ára. Akkor honnan tudja, amikor kírja, hogy a vége árhoz képest mekkora százalék az előleg. Tehát logikailag nem lehet ezt tudni. Itt ezt létszeres majd vágd András, és ezt így önállóan majd a jövő héten használjuk, jó? Ez tehát három kérdésre adott válasz volt. December 20-án már nem beszélgettünk, Nekem értenem kéne, de nem értem. Megszűnik, pontosabban nem hosszabbítják meg a 2023. december 31-én lejáró szerződéssel létre, úgynevezett hibrid modellt, a hívvonalak és járatok deredem, deredem, deredem. Gyakorlatilag az öné vagyok, annyit is úgy fog mondani, mi az, amiről most beszélgetünk? Ez az. Nézzük meg. Lehet-e ma használni Budapest bérlettel a hévet. Lehet. Lehet-e ma Budapest bérlettel használni az úgynevezett kék volán buszokat közigazgatási határon belül? Lehet. Akkor valójában tényleg miről beszélünk? Hiszen ugye. A Hévén fontos, hogy az a közigazgatási határon kívül. Énként ez ide. fontos, tehát, mert hogy a közigazgatási határon kívül eddig is lehetett csak kiegészítő használni a, a, a Hévet. Ugye a Budapest határon. miről szólt az egész rendszer? Miután a főváros átadta a Hévet a Mávnak, és 2016-tól kezdve ő működtette, innentől kezdve, ugye felmerülhetett, hogy akkor most legyen két bérlet, van egy BKK klasszikus bérlet, ami csak az és van egy más bérlet, ami a hévre is alkalmas, és nyilván ez nem lenne logikus az utasok számára, ezért azt mondták, hogy legyen elfogadva a BKK bérlet, a Budapest bérlet közik határon belül. E és ez a rendszernek volt még egy alapja, hogy van legyen valamilyen fajta elszámolás mögött. Ez a valamilyen fajta elszámolás az azt jelentett, hogy a főváros fizessen ezért a szolgáltatásért, a MÁV-nak, a Volánbusznak azért, hogy ezeket a járatokat működtetik a határon belül. Ugye ezt a szerződés annak idején még egy előző város vezetés kötöttem meg. E, így van, és azóta mi is hosszabbítottunk több alkalommal, volt olyan, 2016 óta létezik. Igen, és volt, amikor 2020 végén lejárt, akkor volt egy, egy... Éves szerződések voltak? Nem voltak éves szerződések, ezek több éves szerződések voltak, csak 2020-ban elkezdtek ezek a szerződések. Most nagyon... Bonyolult, de tulajdonképpen két szerződés van meg külön lényegében a, a hévre és külön a, a buszszolgáltatásra de hogy ezek lejártak nem időben egyszerre, de ezeket egyszer meghosszabbítottuk ezeket a szerződéseket. Köszönöm. E és ez alapján ment egy elszámolási mechanizmus. Minden évben vita volt benne. Tehát 2021 óta három köz kö közlekedési államtitkárral e kellett végül tárgyannom. Konstrukcióról? Hát van időnk érdemes, tehát hogy Miért? miről szól a konstrukció, ugye azhoz, hogy a, ezt a szolgáltatást ellássa a budapestieknek a B budapest bérlet terhére a MÁV, azt mondja most egy amikor államot mondok, és akkor mindig csak máv mondom, de ennél azért bonyolultabb, mert mondom, Igen. benne van a volánbusz is, akkor ezért adjon át a bevételeiből a BKK az államnak, és az úgynevezett azt a költséget, ami a szolgáltatás elvégzéséért e, kell fizetni összességében, és a bérlet közötti, e, bérletbevétel közötti költséget, az úgynevezett nem fedezett költséget, azt meg fele-fele viszonylagban elvágják egymás között a felek. És azt Nekem mondja, tudnám kéne, vagy értelem kéne, hogy ez a költség hogyan kiszámítható? Itt kezdődnek a problémák, hogy szerint ez a költség hogyan kiszámítható, tehát honnan tud, tudjuk azt nagyon egzaktan, hogy a hév működtetésében mennyibe került abban az évben az államnak. Úgyis nem annyira egyszerű, hogy akkor azt megmondom, hogy akkor mennyi az a jármű rajta, a járművezető meg a, meg a mondjuk a vontatott áramköltsége, hanem azért ilyenkor megpróbálkozik mindenki minden költségelemét belefaragni. Ebben nem számít belőle, hogy hányan veszik igénybe. Ez nem, hiszen ez egy költségelem a dologba, ugye a, a hányan veszik igényben a rendszerben, ott jelentkezett, hogy hányan fizettek érte, hiszen akkor ez egy fede bevételle fedezett költség volt, de hát azért azt látszódott, hogy az elmúlt években a, főleg a Covid hatására nyilván a bevétel uh -huh. visszaesett, most már azért valamilyen is visszerendeződött. De nem állt helyre? Szerintem most már azért azt lehet, hogy az utolsó hónapokban a BKK jegyárt bevétele állt. Ez ilyen ez lassú folyamatos. De Megnézi valaki a, a, a város működését, és mondjuk, hogyha vállánnyire vissza lehet emlékezni a 2020 előtti világra, akkor azért látja, valaki, hogy hétfőn azért nagyobb forgalom volt az autóknak is, mint amit most érzékelünk, mert hogy akkor valahogy az volt a munkaszervezési mód, hogy a hétfők azok a gyakrabban voltak ezek a, a benti megbeszéléses időpontok vagy, vagy feladat elosztás. Jobban többen mentek be a városba, most azért azt látjuk, hogy a hétfő sem terhelt, és a péntek sem mennyire terhelt. Tehát nagyon-nagyon átalakultak a közlekedési szokások a városon belül is, nyilván a home office-nak, munkaszervezési módoknak köszönhetően. Nos, a, minden évben a MÁV, egyszerűsítem megint, tehát mint a volánbusz is hozzá kell ki, na neki mennyibe került ez a költség, mi meg mondjuk nekik, hogy szerintünk meg a mennyi bevétel volt, az nem viszonylag exakt. Ezt a bevételt azt elosztják egymás között a felek egy számítási mód alapján, és akkor a nem fedezett költségem megy a vita, hogy a valójában az a nem fedezett költség az akkora vagy nem akkora. Azért 2023-ban tulajdonképpen ez a számítás... Ez már az önök irája. Hát 23 a már igen. Tehát 20, ugye mi 2020-ig az előző városvezetést is beleértve, ezért fizetett 6,58 milliárd forintot per év. 2021-ben, de vonatkozóan már volt egy... Egy plusz megállapodás, hogy 2021-re vonatkozóan már 6,58 plusz 740 millió, mert hogy azt állították a felek, hogy kölcsönösen ismerik egymást, hogy növekedett az a nem fedezett költség, tehát ez valakinek állnia kell. És aztán jött a következő probléma az idei év, amikor már a mávállítása szerint ez nem... 740 millióval növekedett ez az összeg, hanem szerintük 2,7-2,1 milliárd, ezek így csúszkáltak a számok. Pont azért csúszkálnak ezek Ezt a számok. Hát mikor közöltött? Hát ez nagyjából ez, ugye a tárgyalások azok még nyáron indulnak, nyár elején, ugye adatokat cserélnek egymásra. a felek, hány ö, kilométer megrendelés volt, ö, mekkora jegyárbevétel, vagy bevétel volt erre, Megteszi az első szolgáltatási költség ajánlatát a fél, meg néznek fel, hogy ugyanazt értik el Tehát ez egy hosszú hónapok iterációs munkája volt, nem csak tovább. -e ebben bármilyen változást, vagy lehetett -e azt látni, hogy ebben változást okozhatnak ezek az ország, és bármegyebb ha valamit rosszul használok, majd kijavít? Nem láttuk, hogy ez így belekeveredne a problémába. Tehát egészen addig, amíg a karácsony előtt három nappal le nem zárt a, a tárgyalásokat az ékel azzal az ultimátummal, hogy akkor 12 milliárd az nincs. Mi a 12 milliárd? Ugye a közösségi közlekedés a fővárosi önkormányzat esetében ez egy kötelező feladat, amit el kell látni. Uh -huh. Egyetlen egy önkormányzat van Magyarországon, akinek kötelező feladata a helyi közlekedés biztosítása, ez a főváros. Uh -huh. Ugye az a rend, hogyha a törvény előírja valamire, hogy azt a gyűnkormányzatnak el kell látnia, akkor ahhoz biztosítania kell finanszírozás. Uh -huh. Vagy célhoz kötöttem pénzt, ezt hívják normatívának, vagy pedig olyan adóbeszedési, vagy pénzbeszedési környezetet kell teremteni számára, amiből ezt tudja működtetni. A korábbi rendszer úgy alakult ki, hogy az sem volt szerintem rendben, hogy az iparőzési adó, plusz az úgynevezett tömegközlekedési normatíva, most így leegyszerűsítem, hogy azt mondom, ennél bonyolultabb, mm -hmm. abból együtt kell fedeznie, meg hát nyilván a bevételekből kell fedeznie a fővárosnak ennek a rendszernek a működtetését. Mm -hmm. És ez a plusz normatíva, ez a 12 milliárd forint, amiről az Ebben a ciklusban szinte minden évben Ezt volt valami. Ez a kéménybe? Ez a költségvetési törvényben van. A minden... Egy fix összeg, vagy változik? Nem, ez nem változott, ez az összeg. Infláció egyebek erre nincs hatása? Nincsen. Tehát a 12 milliárd az egy szám, nem is képlet alapján ki, jön ki, nem számít be az utas bevétel, semmi nem számít, az 12. Mióta? Elvileg kettőzet 18 az még, hogyha visszaemlékszem, akkor biztos, hogy 12 volt, most, hogy a hív átadás előtt, ha jól emlékszem, ott egy magasabb összeg volt, de ezt most, ebben most bizonytalan vagyok, úgyhogy inkább nem, nem megyek abba bele. De azért volt, ugye ez egy fontos, hogy, hogy miután ez egy nominális összeg, ezért a nagy tortán belül az arány, az ö, csökken nekem, hiszen a tortának a mérete, a alatt azt értem, hogy mennyibe kerül a közösségi közlekedés működtetése, szóval a tortán belül ez az arány, ez folyamatosan csökken. Ennek a 12 milliárdnak mire kellene elvileg, vagy kellett elvileg elegen, elegendőnek lennie? Hát azzal a pénzzel, amit az utas fizette a szolgáltatásért, azzal együtt? azzal együtt, meg a 12 milliárd, meg amit a főváros hozzátesz, ezzel kéne... Lefedni a közösségi közlekedés működtetését. Nagyon más bevételi forrásra nincs is, tehát ez viszonylag egyszerű ennek a matematikája. Ami Egyébként összességét tekintem, mennyi lehet? Körülbelül egy, ha ideálisan nézzük, tehát nincsen az vesztesége a, a BKV-nek, amit ugye évek óta vesztesége van az úgynevezett értékcsökkentés ágon, tehát az, hogy nem tudja az eszközállományát visszapótolni folyamatosan, azért az ő esetében ez egy ilyen évi 35 40 milliárdos beruházás igényt jelentene. Így számolva, körülbelül 210 milliárd forintnak kellene lennie a közösségi közlekedés bevételének. Annyit kellene, bocsánat, ráköltenünk, hiszen egyébként ehhez még akkor hozzájönnének a, a jegyárbevételek. bevételek. Mondjuk a jegyárt bevétel, az körülbelül 80 milliárd forint. Ebben benne van, amit az utas fizet, és benne van a árkiegészítés. Jó, mondjuk azt, hogy értem, nem állítanám, hogy minden pontját, de szeretném, ha még ma hazamehetne e vagy elmehetne dolgozni, bár ez is a munkája része. Köszönöm, hogy eljött. Um, ebből a 12-ből hogyan lett 10, vagy hogyan, hogy, hogyan kezded? kezdődött ennek a 12-nek is a vitatása Budapest bérletel összefüggésben, vagy attól teljesen függetlenül? Ettől teljesen függetlenül, és nem vitatása kezdődött, csak nem érkezett meg 12 milliárd a számlánkra, mert 2 milliárdot... Meddig? és, és Ennek egyet volt határid, ugye azt hívták, hogy ez is a legkülönbözőbb időpontokban érkezett meg. Igen, 2021-ben, decemberben érkezett meg egyben ez az összeg, nem előre menőleg, hanem arra viszont az évre, meg, akkor volt ez az ominózus, amikor már annyira nem látszódott, hogy mi fog történni ezzel a pénzzel, hogy akkor kezdődött ez a kormány Blitzel című kampányunk, amikor a járatokon bemondtuk, majd rá órával megérkezett a 12 milliárd. 2022-ben lassan sikerült megkötni a támogatási szerződést, és lastan is indult el a finanszírozás, de amikor elindult, akkor havon egyenletes módon jött. 2023-ra kötöttünk egy megállapodást az akkú közlekedési miniszterrel Lázár Jánossal, hogy úgy tudjuk fizetni, mi az agglomerációért a pénz, meg úgy igazságos, hogyha arányban áll a kifizetés ütemezése a 12 milliárd. Ahogy megérkezik az 1 milliárd, mi is fizettünk. Megint 1 milliárd, mi is fizettünk. Ugye ez a 6 milliárd 580 millió forintot, vissza is fizettünk ebből a 12 milliárdból, csak ugye az egyik a kölcsvétés egyik zsebéből érkezett, mm -hmm. a másik megment a máv Volambusznak. És ez 2023-ban egészen jól működött az rendszer, talán ilyen korán soha nem is sikerült megkötni a támogatási szerződést erre, el is indult a finanszírozás, majd jött az, hogy mi bepereltük a szolidaritási hozzájárulás miatt a kormány. Uh -huh. ezt valamiért rossz néven vették, ők azt mondták, hogy akkor jó, akkor viszont bele fogják keverni ebbe a finanszírozási rendszerbe ezt a 12 milliárdot, hogyha mi perlünk és nem fizetünk szolidatáshoz jelest, akkor hogy nem oh, fogják ah. elutalni a pénzt. De én ezt jól érzékelem, hogy ezt Legalábbis mi kettőnk között először mondja, mert én avval nem találkoztam korábbi beszélgetésünkben, hogy abban egy ilyen elem megjelent volna. De de az, hogy itt ebben a stúdióban beszélgettünk, ezt nem tudom, de azokon a ö, közülés előtti beszélgetéseken, amiket tartottam, azokat elmondtam, csak nyilván borzasztó bonyolult a rendszer, már csak azért is. Tehát, hogy, hogy azt mondta az állam, hogy ha te beperelsz engem, akkor ennek olyan. Sőt, törvényt hozott rá, tehát azt mondta, hogy akkor innentől kezdve mindent bevonok a nettósítási körbe. Ez egyébként tulajdonképpen a törvény júliusban életbe is lépett. Július, augusztus, szeptemberben nem is volt semmi változás, tehát ugyanúgy jöttek ezek a pénzek, az egy, havi egy milliárd forint. Majd október-novemberben nem jött, mert belekeverték ebbe az elvonásba. Majd decemberben újra jött az egy milliárd. De ez ugye azt jelenti, hogy a két hónap kimaradt, tehát a mi számlánkra, ahogy egyébként Varga Mia is elismerte, 10 milliárd forint érkezett meg a közlekedés. Finanszínű. Amire semmi magyarázat nincs. Hát ez a magyarázat, hogy mi meg bepereltük őket, és akkor a, ők így próbálták a pénzüket menteni. Én ezt értem, de ez elegendő magyarázat, hogyha egyébként van egy S szerződés. Szerintem nem, de hát most ezen nem tudok mit csinálni, hiszen a, a... ugye nem... Nincs csak ez olyan dolog, hogy fölkapcsolva a villanyt, akkor a villany dönti el, hogy most ki gyulla, de vagy sem, azért ez nem egy jó állam. Bíró... Oké, okay. a magyar bíróság dönt arról, hogy azon a jogvédelemben részesít minket, majd 38 perccel később levonják a számlánkról a 4,9 milliárdot december 22-én, akkor tulajdonképpen innentől kezdve, lehet, hogy nekem van már magasan Zingel küszöböm, hogy, hogy most már ezekre fel sem megy a pulzusom, de hogy, de hogy hát ez történik ebben az országban. December 20. Igen. Mit történik? December 20-án folytak a tárgyalások, December 20-án lényegében az ÉK érkezett egy ö, nem javaslatta, egy tényközléssel, hogy ö, amiből az látszik, hogy hát most van egy műzletpolitikai <gül> kedvezményrendszerünk, most fizetünk 2,1 milliárdot de 31-ig, vagy ha nem, akkor az fölgyúlik 2,7-re, mert most csak most van ez a kedvezmény, hogy most gyorsan lett előtt. Azért mondom, hogy a, ugye nonsens, mert hogyha exakt a szám, akkor nem lehet ilyen üzletpolitikai kedvezményeket adni, hogyha. De bíznak napon... Hát az ő számításuk szerint ennyibe került, ennyivel megdrágult a mávnak nak a működtetése, és ezért ennyivel többet kell fizetni, mint a korábbi években. Miután még ezt még vitattuk, tehát hogy azért nem mondtuk azt, hogy ez így rendben van. Ugye lejárta azt Mondták, hogy nem hosszabbítják meg a szerződést, miközben mi ezt ugye a tárgyalások saján folyamatosan mondtuk, hogy erre szükség lenne. E, és ezt ugye a tárgyalás után egy órával ki is nyomták a, az indexen, a, ami szerintem nem barátságos. Tehát én azért a az tárgyalást taktikailag nem tudom hova tenni, hogy folynak a tárgyalások, hiszen nem azzal álltak fel a felek, hogy akkor itt a soha többet nem találkoznak egymással, hanem ezt elmondta Oké, okay, ma nem fogjuk tudni ennek a végére elérni, az egészen biztos azt árulja el, hogy a, a dolgok jellegi fázisában mennyire helytálló az a kritika, mely szerint uh, nem tárgyalt megfelelő ütemben a főváros, mert amit elmondott, abból ez nem következik, mégis uh, szó a ház elejét, nem egy uh, vonalon Hát könnyű mondani kívülről, tehát hogy a, a, az, hogy a nem tárgyalat, tehát valaki nekem definiálja az-e a, a, az a jó tárgyalás, hogyha érkezik a minisztérium és azt mondja, hogy fizessék két milliárdnál többet, miközben eddig ezt nem tetted meg, akkor nekünk egyetlen jó tárgyalást taktikánk van, hogy rendben van, fizetünk. Nem volt ez a. Mit lehetett tudni december 20-án a folytatásról? Hát december 20-án, ugye, érkezett, elvostok az indexen is a tárgyaláson, mi történt, majd a, majd érkezett, utána egy írásbeli ajánlta részükről, ami szintén nem azt tartalmazta, hogy meghosszabbítanák a szerződést, hanem azt tartalmazta, hogy ha most fizetünk december 31-ig, akkor csak 2,1 milliárdot kell fizetni, de utána ez 2,7. Tehát, ugye, és ez 2022-es év lezárásáról szól. És aztán akkor Ez 600 millió? Vagy? Nem. Befizettünk 6,58 millió előleget, Ige, Ige. és ez erre Ige, ehhez, egy, felül fel. még azt mondta, ami 2022-es év pénzforgalmi szempontjából, ez 740 millió volt, 2022-es év pénzforgalmi szempontjából, meg már 2023-es év pénzforgalmi szempontjából, meg 2,1-et akartak, hogy még annyit fizessünk. Ha december 31-ig fizetjük be, ha nem, akkor ez 2,7. De a kettő egyet kifizették volna? Nem fizettünk volna, ki ezt is vitattuk. Tehát, hogy, hogy az, tehát ennyivel hogyan drágult meg egy szolgáltatás ilyen e, rövid idő alatt, de ez egy, tényleg egy technikai kérdés abból szemben, hogy neki ki kell tárgyalni. Az, hogy december 29-én ehhez képest mégis szerződést kötött, ha jól mondom, a dátumot a hívvel, a volánnal, a mával, a BKK, az mi? Ugye mi Feladtamoztuk a BKK-t, hogy ezt a szerződés aláírja, ez tulajdonképpen arról szól, hogy vannak az úgynevezett technológiai feladatok, amiket ellát a BKK a MÁV hév vonalain, például utasellenőrzés, a futárrendszer működtetése, tehát azt látszó, hogy ön a rendszerben, e, ha jól emlékszem, 14 ilyen technológiai feladatok van, amit ellát. Ezeket a technológiai feladatokat, hogyha nem lát, nem lett volna ez a DEC 29, akkor nehezen lehetett volna indokolni, hogy miért látná el nem a saját viszonylatán a, a És ebben BKK. partner volt a Bolán? A... Ebben partner volt, és ez a szerződés tulajdonképpen az egész problémát abban a szempontból ö, ö, megoldotta, hogy amíg ez a szerződés érvényben van, addig a pillanatig ezeket... Ez a december 29 addig a pillanatig a... Budapest bérletet, el kell fogadni ezeken a viszony. Ez a szerződésem amit 29-én kötöttek, ez meddig volt érvényes. Ez érvényben van még. Értem, de meddig, tehát hol van a határidej annak? A jól nem hiszem, év vége a határa. Ehhez képest mondta azt a minisztérium, hogy 30, akkor illetve a MÁV mondta 31-én, hogy ez csak március 1-i Szerintem nem mondott ilyet a MÁV, azt mondta a MÁV, hogy, a, hogy ezt fel kell mondani, ezt a szerződést, és nyilván, hogyha az EKM őt erre utasítja, mint tulajdonosa, akkor fel fogja mondani. Így így, így, Ennyi. így így. De hogy ezt egy szerződést fel kell mondani. Tehát nem a hatáját vitatták, hanem azt, hogy azt mondták, hogy akkor, akkor lehet, hogy fel kell mondani. Ha ők erre utasítják, akkor ő fel mondja. Ugye itt két szerződés van egyébként, most még bonyolítsuk. Van ez a december 29-ei, ami 30 napos felmondású, és van a az úgynevezett Budapest szerz, bérletről szóló szerződés, ez 2010-es, az meg 90 napos felmondású, az vonatkozik például a sárga buszokra, vagy az elővárosi vonatokra. Ez képest, ami történt december 31-e óta, az mi? Az el, vagy mondja azt, hogy ezt hagyjuk a jövő hétre? Csak röviden, mert hogy olyanok leszünk, mint egy rossz sorozat, amik a végén fönhagyja a hangsúlyt a mondatnak, Figyelj! és aztán utána a reklámban is. De nem okvetetlenkedtem, meg... ma nem mondhatja? Ne, ne, ne. A, azóta ki nem dolgozott ajánlat az ékemnek, vagy hát lehet, ki van dolgozó, csak most még ugye nyilván ezt értelmezni Igen. kell közösen, hogy új paradigma, és legyen egy kölcsönös elismerése a Vármegye bérletnek, illetve a Budapest bérletnek, mert hogy akkor ez egyszerűsíti uh -huh. a rendszert, és nyilván, és én folytatom a mondatot, ez persze csak akkor tud működni, sok szempontból, nem csak a mi logikánk szempontjából, ha. számviteli szempontból is, Áfatörvény szempontjából is, ha viszont a bevételeket megosztjuk egymás között. Mm. Hiszen akkor keletkezik a budapesti utasok szempontjából bevétele. A Mávnak, Volánnak is meg keletkezik, nekünk is. Ez egy új számítás? Hát ennek egy új, azért mondom, hogy egy új paradigmaváltásnak kell lennie ebben a történetben, mert hogy egyébként a, no, a régi rendszert látjuk, hogy mennyi vitával terhet. De ennek a mai már megvannak? Hát nincsenek, tehát ugye ezt kell kitágyalni, és, és szerintem az a helyes, hogy időprés ne legyen rajtunk, mert hogy a jelenlegi rendszer elműködik. Tehát a legfőbb, hogy az utas ne szenvedjen kárt, és ne azt érezze, hogy neki két bérletet kell vennie, mert két külön ellenőre fog találkozni, az nincsen. Ez megoldódott ez a probléma, ez a december 29-e óta. Én azt remélem, hogy a, a, azzal, hogy a... Ezt tulajdonképpen a felek megerősítették, még hogyha nem is ennyire erősen az ékem részéről, akkor is lehetőséget ad arra, hogy ki lehessen ezt az új rendszert tárgyalni egymás között, és ennek az új rendszernek része kell legyen a 12 milliárd, hiszen ugye az, ha elveszik számunkra, az egy hatalmas kiesést jelent a közösség közlekedés szempontjából, Miközben persze egyre szűkül ez a, tor ez a szelete arányaiban nézve, a 12 milliárdnak az egész költségvetéshez képest, de mégis szükségünk van erre a pénzre, hiszen sem Ilyenek a lánc esetében van. van, ebbe itt most nem mennék bele, azt kérdezem öntől, hogy most hol tartanak a tárgyalások. Ugye erre azt mondtuk, Honnak hogy. Vannak -e egyáltalán tárgyalások? Erre azt fogom mondani, Katatom módon bárki is megkérdezi, hogy a tárgyalások sikerét az szolgálja, hogyha keveset beszélünk a tárgyalásokról. Na, nem a tárgyalás maga a termék. Ön egy tárgyaló? A tárgyalásokról, akkor nem beszélek. Csak mert egy, ugye, egy, ön egy tárgyaló fére Erről sem fogunk beszélni, Jó. hogy kik tárgyalnak? Az egy abszurdum. Mi. Hát hogy eljutottunk oda, hogy nagyjából úgy beszélünk erről, mint valami titkos béketárgyalásról. Szerintem áll. nem abszurdum. Uh, Tényleg nem csak ezen a történeten, mindenhol azt gondolom, hogy a, egy tárgyalási folyamat akkor tud sikeres lenni, hogy az a tárgyalóasztalnál folyik. Önnek ebben igaza van, nem... de ez az egész nem így kezdődött. Tehát az, hogy egy hirtelen menet közben, mint a, addig a felszínen közlekedő vonat elmegy egy alagútba, ha nem közlekedett volna sors a felszínen, akkor belátom, de ez nem így történt. Tehát következetlen, nem önkövetkezetlen, de én, ha egyszer rajta tudom csípni az illetőt azon, hogy ez a napvilágon van, és én látom a részleteit, akkor. Hogy később, hogy miért nincs a napvilágon, azt már nehéz megmagyarázni, értem, amit mond. Ami azt jelenti egyébként, hogy tulajdonképpen egészen mostantól egészen addig, amíg e, azt nem mondja, hogy kudarc, vagy azt nem mondja, hogy is siker, addig az égéjét a világán ezzel kapcsolatban sehol semmit nem lehet majd se hallani, se látni, se olvasni. Én azt tanultam meg, hogy egy tárgyalások sikere attól van, hogyha nem a tárgyalóasztón kívül üzengetéssel tárgyalunk, és elszem ezzel egy minden, ezt egyenlő, -e egy -e de két betartotta? Én így fogok viselkedni, akkor is, hogyha a másik fél esetleg nem tartaná be. De Enek ez a... nem csak ezekre a tárgyalásokra vonatkozik, taktikai szempontból lészemről, hogy minden másra, mert egyébként, hogyha üzengetünk, akkor már biztos, hogy nem fogunk tárgyalni. A március egy az mennyire határidő? Hát akkor sztrikth, hogyha felmondja február 1-ig a szerződést az ékem. mert ugye 30 napos a felmondási határidő tehát nyomás, szerintem azért nagyon fontos szintén tárgyalási taktikai szempontból, hogy ha nyomást helyezünk magunkra, akkor na, sokkal nehezebb megoldani ezeket a problémákat. Én nem, szerintem ne a idő oldaláról kell nézni ezt a dolgot, hanem egy olyan rendszert kell csinálni, ami utána nem éveken keresztül vitával terhelt, majd minden évben a mindenkori főpolgármester helyettes, a mindenkori közlekedési államtitkára vitatkozik arról, hogy akkor mekkora az összeg. De Magyarul, hogy van-e bármi olyan még, amit ezzel kapcsolatban, ha most elmond, akkor többet én nem kérdezhetek vissza rá, mondván, hogy az már a tárgyalások része lesz. Van-e bármi olyan, ami ezzel kapcsolatban még elmondandó, de én nem kérdeztem rá, és fontos. Erősíteni szeretnék egy mondatot, hogy jelenleg is használható Budapest bélett a héven, a közikhatáron belüli elővárosi vonatokon, szinte minden viszonylatban, illetve a kék volán busz, sárga buszokon, tehát az utasok ebből kárt nem szenvedtek eddig, és mi részünkről nem is fognak, és azt látom, hogyha felek racionálisan viselkednek az elkövetkező hónapokban, akkor ez a probléma megoldódott. Viselkedjünk úgy, mintha egyébként az élő műsoroknak bármilyen jelentősége lenne, ha van még egy fél perce, akkor mondja el nekem, legyen szíves azt is tekintet, és köszönöm a rendelkezésre állás, a hogy 9 óra 6 perc van, hogy most ez a közlekedő tömeg, meg ritkítás, meg az utolsó pillanat, nekem ezzel kapcsolatban tudnom kéne valamit, vagy ez ráír a jövő hétig, vagy ez nem igaz, vagy mit kezdjek vele. Nyilván folyamatosan nézi a BKK, és ez egy szakmai kérdés, az, hogy hogyan alakul az utas kihasználtsága a járatoknak. Ők azt mondják, hogy ez a hétfő péntek az átrendeződött használat. esetben. értem, de hogy ez miért nem volt publikus, miért, a, miért az izéből kellett észrevenni? Nem, nem tudom, hogy ez miért így történt. Ha ez így történt, akkor ez egy probléma, hogy miért nem előre kommunikálta a békák, miközben ez nem egetrengető és titkos dolgok. Ugye azt is mondja a békák, és azt is mondjuk mi, hogy az össz megrendelt teljesítmény, azt nem akarjuk csökkenteni, tehát közben meg azt látjuk, hogy más vonalakon mondjuk egy trolli hosszabbítását, meg meg lehetne csinálni ugyanekkor a teljesítmény tortán belül, ehhez azt kell, hogy valahol racionalizálni kell, akkor azt a teljesítményt meg át lehet vinni máshova, és ezzel meg, ahol meg látjuk, hogy szükség van járatokra, sűrítésre, meg ezt el lehet végezni jó, az első ajtóval most nem fogom izélgetni, az már át, átmegy a jövő héthet. Köszönöm, Köszönöm szépen, kísérem. Uh, Dörö.fialajanos.kuka.gmail.com Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogyha nem ez volt az utolsó, holnap Navracsics, Horváth Csaba, Nemes Gábor. viszont halasra.